яку вона як слід не просмакувала у дитинстві через власну опецькуватість. Тоді, років так до дванадцяти, хлопці не звертали на неї жодної уваги. Кому ж буде цікаво бігати за товстою насупленою дівулею, котру впіймати – раз плюнути? Тепер Євка змінила ролі. Вона була командиром, єдиним і беззаперечним лідером невтомною і точною істотою автоматом безпевної статі. Вона задоволено споглядала свої засмаглі мускулисті руки і стверділі м'язи на ногах. Вона навмисне не розчісувалась і не дивилася в дзеркало. Зрештою, вона майже до кінця повірила у свою ледь небожественну безстатевість коли одного разу вся її фатальна жіночність вилізла на гору і показала Євці велику дулю. Самовпевнена Євка, геть забувши про свій топографічний кретинізм, вперто вела загін до печер, щоб сховатись від близької бурі. І вже коли почав лушпарити крижаний дощ, з'ясувалось, що вони йшли геть не в той бік. Звісно ж, Усі були злі, і Євчин, поводирський авторитет, враз намок, як шмат туалетного паперу, ніжність. Вона плелася зла і відмовлялася йти швидше. А згодом, з'їхавши кілька разів на дупі по камінні і опинившись у всякій такій печері, мокра Євка, відвернувшись від усіх, беззвучно розривілась. Ну от. Що би я там не робила, я все одно залишаюся тупою вівцею, тому що я – жінка. Репетувала вона подумки. От бачиш, коханий, яка тупість. Просто випадковий підбір хромосом. І ти – приречений. Чи то радше – приречена. Євка гірко побивалась у даньових обіймах, а той тішав її, як міг. Ну послухай, що ти зараз кажеш? Який набір хромосом? Це ж просто слова дитини. Хоча ти є дитинка, і з тобою треба, як з дитинкою. Чого тобі зараз хочеться? Бе. Фе. Євка випрощилася з його рук і відразу збагнула всю тупість своєї поведінки. А ще за кілька хвилин а всі покорили і насмажили бублики з сиром. «Життя не лайно. підсумувала Євка. «Що, Підемо таки? Найдем печери?» Печери вони знайшли. Знайшли і видовбану в скелі церкву, в якій Євка проспівала великодній псалом, героїни Кириїмської фортеці і чоловіче джерело і багато-багато людей, що жили там. Як не дивно, ці люди Євку зовсім не дратували. Хоча Мангуб-Кале і скидався на парк культури і відпочинку у неділю. Просто Євка була переконана, погані люди в гори не попхаються. Тому всіх істот легко можна було приймати за Ельфів і себе разом з ними. Різноманітні гіпі і реліктові металісти усіх конфігурацій, філологи і геологи, програмісти і сталевари, митники і МС, журналісти і письменники, перекладачі і учителі молодших класів, ПТУшники і дезертири. Всі, всі дихали гостинним мангупом, срали в його прохолодну траву і пили з нього прохолодну воду. І це була мікроскопічна вселенська гармонія, суцільна редем Сонг, як у вічного Боба Марлі. Євка йшла по дорозі і горлопанила реггі молитви до всього сущого, а Даню тихо з того посміхався. «Ти ба, сонечко, ми за весь час жодного разу і не кохалися», – перервала своє горлання Євка. Даня зітхнув. «Ще б пак», – провадила далі вона. «При одній думці, що в цьому дубаку треба зняти штани, мене Кіндрат хапав. Бр. Зрештою...